він почув? Почув. Тільки початок. Частину про народження в липні хлопця, батьки якого тричі кидали виклик Волдемортові. Через це підслуховувач не зміг попередити свого хазяїна, що нападаючи на тебе, він ризикує передати тобі свою силу і позначить тебе, як рівного собі. Тому Волдеморт не знав, що нападати на тебе небезпечно і що мудріше буде зачекати і дізнатися більше. А він не знав, що ти володітимеш силою, недоступною темному лордові. «Аж це не так!» – вигукнув здушеним голосом Гаррі. «Я не володію недоступною йому силою. Я не міг би навіть битися з ним на рівних. Я не можу заволодівати людьми чи, чи їх убивати». У відділі таємниць я зала, – урвав його Дамблдор, – яка весь час замкнена. Там міститься сила, водночас прекрасніша і жахливіша за смерть, за людський розум, за природну стихію. Це ще, мабуть, найзагадковіша з усіх таємниць, що там зберігається. Ти добре володієш силою, що схована в тій залі, а ось Волдеморт ані трохи. Ця сила спонукала тебе кинутися на порятунок Сіріуса. Ця сила врятувала і тебе самого. Не дала Волдимортові тобою заволодіти, бо він не зміг би перебувати в тілі сповненому тієї сили, яку він зневажає. Врешті-решт не мало великого значення, що ти не зміг перекрити доступ до свого мозку. Тебе врятувало серце. Гаррі заплющив очі. Якби він не кинувся рятувати Сіріуса, Сіріус би не помер. Більше для того, щоб хоч ненадовго відігнати неминучі думки про Сіріуса, аніж сподіваючись відповіді, Гаррі запитав. «Кінець пророцтва. Там щось було про те, що разом їм жити не судилося», – завершив фразу Дамблдор. «Отож», – мовив Гаррі, – чарпаючи слова, немовби з глибоченної криниці розпачу. Отож це означає, що, що один з нас повинен убити другого, врешті-решт. Так, підтвердив Дамблдор. Досить довго вони мовчали. Десь за стінами кабінету Гаррі чув голоси. Мабуть, то учні вже йшли на сніданок. Не вірилося, що є на світі люди, які їдять, сміються і нічого не знають та й не хочуть знати, що Сіріус покинув їх назавжди. Сіріус уже був ніби за мільйони кілометрів але частинка Гаррі ще й далі вірила. Якби він відхилив ту завісу, то знайшов би Сіріуса. І Сіріус поглянув би на нього, привітав би своїм уривчастим сміхом. — Мабуть, я повинен тобі пояснити ще одне, — вагаючись, мовив Дамблдор. — Ти, може, дивувався, чому я не обрав тебе старостою? Я подумав, що ти маєш на своїх плечах і так завеликий тягар. Гаррі подивився на Дамблдора і побачив, як по його обличчю у довжелезну срібну бороду скотилася сльоза. Розділ тридцять восьмий. Початок Другої війни. Той, кого не можна називати, повертається. У короткій заяві, виголошеній у п'ятницю ввечері, міністр магії Корнеліус Фадж підтвердив, що той, кого не можна називати, повернувся в країну і знову почав активну діяльність. З величезною прикрістю – Мушу підтвердити, що Чаклун, який називає себе Лорд, ви знаєте, кого я маю на увазі, живий, і знову перебуває поміж нас, сказав стомлений і збентежений Фадж, звертаючись до журналістів. З не меншою прикрістю маємо повідомити про масовий бунт дементорів Аскабану, що відмовилися служити міністерству. На нашу думку, дементори зараз підкоряються лордові, чи як там його називають. Закликаємо Чаклунську громаду виявляти пильність. Міністерство зараз друкує довідники з елементарної родинної та особистої безпеки, і наступного місяця вони безкоштовно надійдуть у всі чаклунські будинки. Чаклунська спільнота зустріла міністерську заяву з хвилюванням і тривогою. Бо ще минулої середи міністерство запевняло, що настирливі чутки про перебування серед нас відомо кого не мають під собою жодних підстав. Подробиці подій, що привели до рішучої зміни міністерських позицій, невідомі. Хоч я підставив вважати, що той, кого не можна називати, зі зграєю його добірних поплічників, відомих як смертежери, у четвер увечері прорвався в саме міністерство магії. Албус Дамблдор поновлений на посадах директора Гогвордської школи чарів і чаклунства, члена Міжнародної конфедерації чаклунів і головного мага Чарверсуду, поки що недоступний для коментарів. Увесь минулий рік він наполягав, що відомо хто не помер, як усі сподівалися і вірили, а набирає поплічників для нової спроби захоплення влади. «Тим часом хлопець, що вижив, о, оці про тебе, Гаррі. Я так і знала, що вони і тебе сюди приплутають», – повідомили Герміона, зиркаючи на нього поверх газети. Вони були у шкільній лікарні. Гаррі сидів на краєчку ронового ліжка і слухав Герміону, що читали їм першу шпальту недільного віщуна. Джинні, який мадам Помфрі миттєво зцілила перелом, згорнулася клубочком у ногах Герміониного ліжка. Ніс у Невіла теж загоївся, і він сидів на стільці між двома ліжками, а Луна, що забігла їх провідати, читала до гори Дрегом останнє число базікала, і Герміони навіть не слухала. «Ха, то він тепер знову?» «Хлопець, що вижив, – похмуро буркнув Рон, – уже не фантазер, що хизується собою?» Він набрав цілу жменю шоколадних жабок, величезна купа яких височила на тумбочці біля його ліжка. Кинув кілька Гаррі, Джині Невілу і здер зубами обгортку зі своєї. На його руках, там, де їх обмотали щупальця мізки, досі були глибокі шрами. Мадам Помфрі казала, що думки залишають найглибші рани. Хоч відколи вона почала щедро змащувати їх забувальним єлеєм доктора Аблі, ситуація поліпшилася. «Так, Гаррі, тепер вони відгукуються про тебе дуже класно», сказали Герміона, переглядаючи статтю. Самотній голос правди. Його вважали неврівноваженим, але він ніколи не зраджував своїх переконань. Був змушений терпіти глузування і наклепи. «Цікаво», спохмурніла вона, Тут навіть не згадується, що це вони самі поширювали у віщуні глузування й наклипи. Герміона ледве скривилася від болі і схопилася рукою за ребро. Закляття, яким її вразив дологов, хоча й з менший ефект, ніж якби він спромігся вимовити його вголос, та все одно, за словами мадам Помфрі. Завдало величенької шкоди. Герміона мусила щоденно пити по десять різних настоянок. Почувалася вже значно краще, тож страшенно нудилася в шкільній лікарні. Остання спроба відомо кого захопити владу – сторінка друга, четверта. Що мало розказати нам міністерство – сторінка п'ята. «Чому ніхто не прислухався до Албуса Дамблдора?» Сторінка 6, восьма. «Ексклюзивне інтерв'ю з Гаррі Поттером, сторінка дев'ята». Герміона відкинула газету. «А тепер вони мають про що писати». І це інтерв'ю з Гаррі аж ніяк не ексклюзивне, бо воно було надруковане в базікалі кілька місяців тому тато його їм продав, – неуважно пояснила Луна, перегортаючи сторінку базікала. Отримав за це непогані гроші, тож ми влітку вирушаємо з експедицією у Швецію. Спробуємо там зловити зім'я торогого хропача. Герміона на силу стрималася від сміху, а тоді буркнула. Просто чудово! Джинні перехопила погляд Гаррі і швидко відвернулася, ледь не пирхнувши. «До речі», – випросталася і знову скривилася від болю Герміона. «А що там діється в школі?» «А Флитвік уже висушив Фредова з Джорджем Болото», – повідомила Джинні. «До того ж зробив це за три секунди» але залишив крихітну калюшку під вікном і обгородив її мотузками. «Навіщо?» – здивувалася Герміона. «Та каже, що в ній дуже цікаві чари», – стенула плечима Джині. «На мені здається, що він її зберіг як пам'ятник Фредові Джорджу», – прогоняв Рон з повним ротом шоколаду. «До речі, це вони мені прислали», – махнув він на цілу гору жабок. «Мабуть, у них добре йдуть справи з тією крамничкою жартів». Герміона несхвально зіркнула на нього і запитала, «А до Дамблдора вже ніхто не чіпляється?» «Ні», – відповів Невіл, – «усе знову нормально». «А Філч, мабуть, дуже радий?» – поцікавився Рон спираючи на графин вкладку від шоколадної жабки із зображенням Тамблдора. «Где там?» – усміхнулася Джинні. «На нього зараз тяжко дивитися». Вона перейшла на шепіт. «Ходить і бубонить, що нікого кращого за Амбридж у Гогвордсі ще не було». Усі шестеро озирнулися. «Професорка Амбридж...» Лежала, втупившись у стелю, на ліжку з протилежного краю палати. Дамблдор сам пішов до лісу рятувати її від кентаврів. Як він це зробив, як йому без найменшої подряпинки вдалося вивезти з-під дерев професорку Амбридж, ніхто не знав. А сама Амбридж нічого не розповідала. Після повернення в замок вона не вимовила жодного слова, і ніхто не знав, що з нею сталося. Її зазвичай охайне волосся мишечого кольору було тепер розколошкане, і з нього ще й досі стирчали уламки гілочок та листя. Проте загалом вона не зазнала ніяких ушкоджень. «Мадам Помфрі каже, що в неї просто шок» прошепотіла Герміона. «Та, скоріше, просто злиться!» припустила Джинні. «Так, бо відразу оживає, якщо зробити отак», сказав Рон і заклацав язиком, наслідуючи цокання копит. Амбридж блискавично сіла на ліжку, дико роззираючись. «Щось сталося, пані професорко? вистромила голову зі свого кабінету мадам Помфрі. «Ні, ні», – відказала Амбридж, знову падаючи на подушки. «Мабуть, мені наснилося». Герміона і Джинні затулили роти простирадлами, щоб заглушити регіт. «Якщо ми вже згадали про кентаврів, – сказала Герміона, пересміявшись, – то хто?» То тепер учитель віщування? Фіренце залишається? Мусить, припустив Гаррі, бо ж інші кентаври назад його не приймуть. Схоже, що викладатимуть і він, і трилоні, сказала Джині. Можу закластися, що Дамблдор і сам без радістю спекався трелоні, додав Рон, пережвуючи вже. Чотирнадцяту жабку. До речі, цей предмет взагалі нікому не потрібний. Фіренце теж не набагато кращий. Як ти можеш таке казати, здивувалася Герміона, після того, як з'ясувалося, що справжні пророцтва таки є. Серце в Гаррі закалатало. Він не розповідав ні Ронові, ні Герміоні, та й взагалі нікому, про що саме йшлося в тому пророцтві. Невіл їм сказав, що куля з пророцтвом розбилася, коли Гаррі тягнув його по сходах у залі смерті. А Гаррі не поспішав нічого пояснювати. Він ще не готовий був бачити їхню реакцію на те, що мусить стати або вбивцею, або жертвою. Іншого не дано. «Шкода, що воно розбилося», – похитала головою Герміона. «Так», – погодився Рон. «Зате відомо, хто не довідався, що ж там було». «Куди це ти?» – здивовано і розчаровано глянув він на гарі, що встав з ліжка. «До Гегріда», – відповів він. «Він щойно повернувся, а я пообіцяв, що відвідаю його і розповім, як ви почуваєтеся». «Ну то добре», – бурхотливо сказав Рон, дивлячись на клаптик ясно синього неба за вікном палати. «Ми теж би з радістю пішли». «Передай від нас вітання», – крикнула Герміона, коли Гаррі вже виходив з палати і запитай, що там сталося з, з його маленьким другом. Гаррі помахав рукою, показуючи, що все почув і зрозумів, і вийшов з палати. У замку було дуже тихо, навіть як на неділю. Усі, зрозуміло, були на сонячному подвір'ї, радіючи, що завершилися іспити, і маючи попереду ще кілька днів у школі, не затьмарених ні повторенням матеріалу, ні домашніми завданнями. Гаррі повільно йшов безлюдним коридором, поглядаючи у вікна. Бачив, як хтось шугає в повітрі над квідичним полем, а в озері кілька учнів купалися у товаристві велетенського кальмара. Гаррі ніяк не міг вирішити, хоче він бути серед людей чи ні. Коли бував у товаристві, то хотів звідти піти, а коли залишався сам, то хотілось чиєїсь компанії. Подумав, що справді варто відвідати Гегріда, бо відколи повернувся, навіть з ним нормально не порозмовляв. Щойно Гаррі зійшов у вестибюль, як з дверей Слизеринської вітальні вийшли Мелфой, Креб і Гойл. Гаррі застиг на місці. Те ж саме зробили Мелфой з дружками. Крізь відчинені вхідні двері з надвору долинали крики, сміх і плюскіт води. Мелфой озирнувся. Гаррі знав, що той перевіряє, чи немає поблизу вчителів а тоді глянув на Гаррі і сказав приглушеним голосом, «Вважай, короче, Поттер, що ти – труп!» Гаррі здивовано підняв брови. «Цікаво!» – усміхнувся він. «Як же це я й досі ходжу!» Гаррі ще ніколи не бачив Мелфоя таким лютим. Відчув певне задоволення, дивлячись на його бліде, гостра і викривлене люттю обличчя. «Ти за все заплатиш!» – прошипів Мелфой. «Короче, за те, що ти зробив моєму старому, ти заплатиш мені!» «Ой, як страшно!» – саркастично сказав Гаррі. «Мабуть, лордик Волдемортик просто хлопчик порівняно з вами». «Що таке?» додав він, бо Мелфой, Креб і Гойл отетеріли, почувши це ім'я. «Ну, він же дружбан твого старого, хіба ні? Невже ви його злякалися?» «Думаєш, Поттер, що ти, типа крутий?» насувався на нього Мелфой разом з Кребом і Гойлом. «Завжди-завжди я ще до тебе доберуся!» Тобі не вдасться засадити мого старого заграти. А я думав, що вже засадив, відказав Гаррі. Де ментори покинули Аскабан, трохи заспокоївся Мелфой. Короче, мій старий разом з усіма іншими незабаром звідти повернеться. Ну, то й що? а знизав плечима Гаррі. Зате тепер усім відомо, що вони мерзотники. Мелфоєва рука потяглася до чарівної палички, але Гаррі був набагато швидший. Він уже свою паличку витяг, а Мелфоєві пальці ще навіть не сягнули в кишеню. «Потере!» Чийсь голос забринів на весь вестибюль. «Це Снейп!» Піднявся сходами зі свого підвального кабінету. І Гаррі відразу відчув ненависть, незрівнянну з його зневагою до Мелфоя. Хоч би там що, казав Дамблдор. Але він ніколи не пробачить Снейпові. Ніколи! «Поттере, що ти тут виробляєш?» Як завжди холодно запитав Снейп, підходячи до них. Вирішую, яким закляттям ушкварити Мелфоя, пане професоре», – сердито відповів Гаррі. Снейп вирячився на нього. «Негайно сховай черівну паличку», – коротко наказав він. «Десять очок згрив!» Снейп ззиркнув на величезні пісочні годинники на стіні і глузливо посміхнувся. «Ага!» Бачу, що в грифіндорському годиннику вже не залишилося чогось знімати. Тоді ми потере просто додамо. До вестебілю увійшла професорка МакГонегелл. В одній руці вона тримала картати саквояж, а другою важко спиралася на ціпок. Але поза тим вигляд мала цілком непоганий. «Професорка МакГонегелл!» покрокував до неї Снейп. «Бачу, ви повернулися з лікарні святого Мунго». «Так, професора Снейпе», – відповіла професорка МакГоннегел і скинула з плечей дорожнього плаща. «А я знову як нова копійка». «Ви, Креб, Гойл», – владно поманили їх пальцем – і вони незграбно почовгали до неї своїми здоровецькими ножиськами. Нате, шпурнула професорка Кребові саквояж, а Гойлові плащ. Віднесіть у мій кабінет. Ті попленталися мармуровими сходами нагору. Ну що ж, поглянула професорка Макгонегел на пісочні годинники. Гадаю. Поттерові з друзями варто додати по 50 очок кожному за те, що попередили всіх про повернення відомо кого. Що ви на це скажете, професор Снейп? Що? перепитав Снейп, хоч Гаррі розумів, що він чудово все почув. Ага, ну, мабуть, отож, по 50 очок Поттерові обом візлі. «Лонгботому і міс Гренджер», – сказала професорка Макгонеґел. І в нижню клипсидру грифіндорського пісочного годинника посипалася ціла злива рубінів. «Ага, і ще, мабуть, очок для міс Лавгуд», – додала вона. І в Рейвенкловській клипсидрі також побільшало сапфірів. «А то ви, професор Снейп, здається, хотіли зняти з Поттера десять очок? Будь ласка!» Кілька рубінів повернулися у верхню клепсидру. Проте в нижній все одно залишилося чимало. «Поттере, Мелфою, в такий чудовий день вам краще піти прогулятися», весело додала професорка МакГонеггел. Гарі не треба було повторювати двічі. А він сховав чарівну паличку в кишеню і пішов на двір, навіть не глянувши на Снейпа з Мелфоєм. Яскраве сонце сліпило йому очі, коли він прямував галявиною до Гегрідової хижі. Скрізь на траві лежали учні. Засмагали, розмовляли, читали недільний віщун, ласували цукерками і озиралися на нього. Хтось озивався, а хтось просто махав руками, намагаючись продемонструвати, як і Віщун, що тепер він для них герой. Гаррі не звертав на них уваги. Не знав, що саме їм відомо про позавчорашні події, але й досі ухилявся від розпитувань. Постукав у двері Гегрідової хатини і спершу вирішив, що того немає вдома. Але тут з-за рогу вистрибнув і клань, і мало не збив його з ніг своїм радісним вітанням. Виявилося, що Гегрид збирав на городі за хатою квасолю. «Все файно, Гаррі!» – засяяв він усмішкою, коли Гаррі підійшов до тину. «Заходь, заходь!» Вип'ємо погорнятку кульбаб'ячого сочку. «Якся маєш?» – запитав Гегрід, коли вони посідали за його дерев'яним столом, тримаючи по склянці крижаного соку. «З тобою усьо файно». Гаррі бачив зі стурбованого виразу Гегрідового обличчя, що той мав на увазі аж ніяк не здоров'я. Усе нормально, відповів Гаррі, не бажаючи говорити про те, на що натякав Гегріт. То де ти був? Ховався в горах, відповів Гегріт. У печері. Так як колись то робив сірію, Гегріт зупинився на півслові, прокашлявся, зиркнув на Гаррі і відцьорбнув добрячий ковток соку. «Глиненький, я ось знову вдома!» – зітхнув він. «Ну, вигляду тебе вже кращий!» – почав Гаррі сповнений рішучості навіть не згадувати Сіріуса. «Що?» – перепитав Гегрід, а тоді помацав своє обличчя велетенською рукою. «Мегеш! Гропик тепер поводиться набагато ліпше!» Набагато. А скажу по правді, він це страшенно втішив, коли я повернувся. А, файний хлопак, а, на правду. Я себе гадаю, що варто би було підшукати йому якусь кобітку, жіночку. Гаррі мав би тієї ж миті відмовити Гегріда від цієї ідеї. Сама думка про появу в лісі ще й велетки, цілком можливо навіть дикішої і за загропа, могла налякати кого завгодно. Але Гаррі не мав сили сперечатися на цю тему. Йому знову захотілося побути на самоті. Тож він вирішив якнайскоріше відкланятися і почав поспіхом пити кульбаб'ячий сік. Гаррі, усі тепер казнають, що ти казав правду?» Несподівано додав упівголоса Гегрід. Уважно приглядався до Гаррі. «Так воно краще, га?» Гаррі стенув плечима. «Чуєш?» Перехилився Гегрід до нього над столом. «Я... я знав Сіріуса довше за тебе». Він загинув у бою. Він так завжди хотів відійти. Нікуди він не хотів відходити, сердито відрізав Гаррі. Гегрид схилив свою велику кудлату голову. Не, факт, що ні, тихенько погодився він. Та все одно Гаррі... Він був не з тих, що сидять си в хаті тоді, як інші б'ються. Він би собі не пробачив, якби не вирішив на поміч. Гаррі схопився на ноги. Мушу відвідати в лікарні Рони Герміону, скоромовкою проказав він. А, засмутився Гегріт. Ну, тоді а все файно, Гаррі. Бережи себе. «Я заскакуй, як будеш, мати, хви...» «Так, добре». Гаррі кинувся до дверей. Знову вийшов на сонце. Перш ніж Гегріду устиг з ним попрощатися. І знову з галяви на його кликали учні. Заплющив на кілька секунд очі, бажаючи, щоб вони всі зникли. Щоб розплющити очі і побачити, що він тут сам. Кілька днів тому, ще до того, як закінчилися іспити, і він побачив видіння, нав'язане йому Волдемортом, Гаррі віддав би що завгодно, аби Чаклунська громада дізналася, що він каже правду, повірила в повернення Волдеморта і переконалася, що Гаррі не брехуний, не божевільний. Але тепер... Він пройшовся понад озером, сів на березі, сховавшись за кущами від настирливих поглядів, і замислився, дивлячись на соняшні іскри на воді. Хотілося побути на самоті, бо після тієї розмови з Дамблдором він взагалі почувався відокремленим від усіх. Між ним і рештою світу постав невидимий бар'єр. Магарі був, причому завжди, мічений. Просто ніколи, як слід, не розумів, що це означає. І все ж таки, сидячи на березі озера, відчуваючи жахливий тягар журби, і біль свіжої незагоєної рани після втрати Сіріуса, Гарі не сказав би, що він охоплений великим страхом. Святило сонце, навколо сміялися учні, і він хоч і був далекий від них усіх, так ніби належав до іншої раси, ніяк не міг повірити, що попереду в житті його очікує скоєння вбивства або ж загибель. Довго сидів і дивився на воду, намагаючись не думати про хрещеного батька і не згадувати, що саме навпроти, на протилежному березі, Сіріус колись знепритомнів відбиваючись від сотні дементорів. Сонце вже сіло, і Гаррі відчув, що змерз. Підвівся і, витираючи рукавом обличчя, пішов до замку. Рон з Герміоною цілком одужали і вийшли зі шкільної лікарні за три дні до кінця чверті. Герміоні весь час хотілося заговорити про Сіріуса. Тарон цитькав на неї щоразу, як вона згадувала це ім'я. Гаррі ще досі не був певний, чи хоче заводити розмову про хрещеного батька. Його думки мінялися разом з настроєм. Достеменно знав лише одне. Хоч який він був тут нещасний, але через кілька днів, коли повернеться в будинок номер 4 на привід драйв, страшенно сумуватиме за Гогворцом. Хоч Гаррі тепер і розумів, чому саме має туди щоліто повертатися, краще йому від цього не ставало. правду кажучи, Повернення додому ще ніколи його так не жахало. Професорка Амбридж покинула Гоґвортс за день до закінчення чверті. Обідньої пори крадькома вислизнула зі шкільної лікарні, сподіваючись, мабуть, зникнути непомітно, але на її превеликий жаль дорогою, Натрапила на півза. Той скористався останньою нагодою виконати Фредову вказівку і радісно переслідував її територією школи, луплячи по черзі то ціпком, то шкарпеткою повною крейди. Учні повибігали у вестибюль, щоб подивитись, як вона дає драпака а вихователі гуртожитків лише вдавали, що їх угамовують. Професорка Макгонеґел почала було кволо протестувати, а тоді знову впала на стілець за вчительським столом і, майже не криючись, висловила жаль, що не може й сама бігти й улюлюкати в спину Амбридж, бо позичила півзові свого ціпка. Настав останній шкільний вечір. Більшість учнів уже спакувалися і поспішали на прощальний бенкет з нагоди завершення навчального року. А ось Гаррі ще й не починав складати речі. Спакуєшся завтра», – підганяв Рон, чекаючи біля дверей спальні. «Ходімо, я вмираю з голоду». «Ну, мені тут недовго, а ти собі біжи. Та коли за роном зачинилися двері, Гаррі все ще не поспішав пакуватися. Йому анітрохи не хотілося йти на прощальний бенкет. Він боявся, що Дамблдор згадає його в своїй промові. Зрозуміло, він говоритиме про Волдемортове повернення. Ну, зрештою. Торік він теж казав про це учням. Гаррі вийняв з семісінького дна валізи кілька зібганих мантій, щоб покласти туди вже складені. Аж тут помітив у куточку, аби як загорнутий пакунок. Не міг пригадати, звідки він там узявся. Нахилився, витяг його з-під кросівок, і придивився уважніше. За якусь секунду збагнув що-то таке. Це ж йому дав Сіріус перед виходом з будинку номер 12 на площі Гремо. Скористайся цим, якщо я буду потрібен, добре? Гаррі сів на ліжко і розгорнув пакунок. З нього випало маленьке квадратне дзеркальце. Було воно старезне і брудне. Гаррі підніс його до обличчя і побачив там своє віддзеркалення. Перевернув його і прочитав нашкрябану ззаду інструкцію Сіріуса. Це дзеркальце складається з двох частин і друга його половинка – у мене. Якщо захочеш зі мною поговорити, назви дзеркальцеві моє ім'я. Ти з'явишся в моєму дзеркальці, а я говоритиму в твоєму. Ми з Джеймсом частенько ним користувалися, коли відбували покарання у різних учителів. Серце Гаррі закалатало. Пригадав, як чотири роки тому побачив своїх покійних батьків у дзеркалі Яцрес. Він знову зможе розмовляти з Сіріусом. Зараз, негайно, він це знав. Озирнувся, щоб пересвідчитись, що тут нікого немає. Спальня. Була порожня. Знову подивився в дзеркальце, тоді тремтячими руками підніс його до обличчя і виразно і голосно промовив Сіріус.